Tizen sok évvel ezelőtt megjelent egy kötet, kosztolányira reflektálva egy bolgár kalauz címe, melyhez és Szilárd ezt írta. Magam vidinen és a már említett kalauzon kívül kevés bolgárt ismerek. Egy bolgár-magyar irodalmát viszont nagyon jól ismerek. És ő volt az, egyébként a rettenthetetlen vidinnek nevet adó határ melletti városból származik, mely várost magyarul. Bodonynak hívják, aki ebbe a dologba másokkal egyetemben engem is belerángatott. Írásomat neki ajánlottam, de valami végzett folytán az ajánlás eltűnt a szövegéléről, és így neve kimaradt a kötetből, a bolgár-magyar irodalmi kapcsolatok ápolásában és gazdagításában sokat tesz fordítások, beszélgetések és mindenféle más provokációk által. Bolykov Nikolájról van szó, a mai este vendége, tehát Bolykov Nikoláj, költő, műfordító. Tartsanak velünk, én martonéva vagyok. Akkor szeretettel Üdvözöllek itt a stúdióban. És kezdjük avval, hogy te kétszer is elindultál itt Magyarországon egyetemre. Egyszer a az úgy tűnik, hogy egy félre siklott pálya volt, és utána Debrecenben a bölcsészkart végezted. Egyáltalán, hogy kerül az ember ide Magyarországra valamikor a 80-as években, 90-es? A 80-as évek végén én tulajdonképpen matematikával felvételéztem, én nagyon matematikus voltam, maximális pontszámom volt, és második voltam a listában. És bulgályban annak idején olyan volt a rendszer a 80-as évek végén, hogy az ember egyetemre kerül, utána katonánunk ment, két évi katonáskodott, és utána kezdett tanulni, és amikor, amikor kellett volna kezdeni az egyetemet, kidől, hogy van két hely Magyarországon, meg, meg Moszkvába, és akkor jelentkeztem ide. Mi volt vonzó Magyarországban? Hát fiatal voltam külföld, teljesen ismeretlen, valamit mást látni. Nem tudom, nem volt semmilyen ilyen különös tudásom se Magyarországon, se a magyar nyelv. És akkor egy évig tanultam a Nemzetközi Előküzdő Intézetben egy szemesztelt a Műszaki Egyetemen, de a ilyen gépészkalon tanultam, matematikus mérnök volt a szakom, és azt tanultuk, amit a, a gépészék, de én, én tulajdonképpen csak a matematikát szeretem, és se a kemiát, se a fizikát, se a többét, és akkor visszamentem bulgáriába, és akkor szeretem volna megint matematikát tanulni, de, de beleszerettem a magyar nyelvbe, és akkor nem akartam elveszíteni a nyelvet, és Magyar szakon is szeretem volna tanulni, csak vagy magyar matematikát tanulni egyszerre, de olyan volt a, a rendszer Bulgáriában, hogy két külön karon nem lehetett tanulni. Bulgáriában teljesen másmilyen a kari rendszer. Itt Magyarországon TTK van, meg BTK Bulgáriában, van jogika, fizika, vagy nem tudom, a, külön van a nyugati nyelvek, külön a szláv nyelvek. Mennyi idő alatt tanultál meg annyira magyarul, hogy Elkezdtél foglalkozni irodalommal meg egyáltalán végigcsinált a Debrecenben a magyar szakot. Én nem végigcsináltam Debrecenben, hanem két évig tanultam Bulgáriában, és akkor utána három évig Debrecenben. Hát ez ilyen hosszú folyamat. Debrecenben hetente 34 órára jártam, két regényt elolvastam, készülve a szemináriumokkal, és akkor nem csak a regényeket, hanem a, a legalább két írást ezekről a regényekről. Gondolom, hogy Borbé Szilárdot Debrecenből ismered, megidéztem őt az elején, és te is hoztál egy szöveget, ami majd megidézi Borbé Szilárdot barátság volt a tiétek, egyetemen ismerkedtetek meg? Hát a szilált ott lakott a kollégiumban, ő volt a nevelő tanár. Közben lehetett vele kommunikálni az iradalmról. Az ezred elején, amikor Debrecenbe mentem, mindig nála aludtam, mert nem volt hol aludni. Úgyhogy... Az utóbbi időben, amikor ilyen stár lett, akkor egy kicsit, hogy is mondjam, ellazult a kapcsolatunk, mert soha nem volt ideje tulajdonképpen. Erről szólt az utolsó, az a, az a szöveg is. Hoztál egy szöveget uh, Borbéi szilártól, és akkor arra kérlek, hogy azt olvast föl, légy szíves. A szövegnek a címe utolsó találkozás, uh, Tulajdonképpen most egy olyan könyvben vagyok bolgáram, amelynek a címe, hogy Fordítások életrajza, és akkor benne van egy magyar vers, és hozzáíródik egy szövegbolgával, milyen, milyen az lenne a szövegnek az életrajza. És ebben a bolgár könyvben van egy bolgár vers, ami, ami elmeséli az utolsó találkozásomat Borbői Sziláddal, és utána hazá van téve a sziládnak egy Emile, ami annak idején ugyanezt tematizálja, amit tematizálja a versem. Az utolsó találkozása, az a címes, akkor ennek van egy motója: nem hunyt el, nem távozott el, öngyilkos lett. Az irakboltjában találkoztunk, nem volt sok időnk, de a vonat közel egy óra múlva indult. Nyugatiba mentünk, mekibent bejöttünk kávét inni, valami lütöt kaptam, kapucsinó helyett, nem lehetett meginni. Azt javasolta a veszújat. Nem, nem, mondtam. Elmentem a pénztárhoz, megmutattam a lütöt, kielentettem, hogy ihatatlan, és legyenek szívesek kicserélni. Igen, igen, mondták, fájtan, kiem a blokkot. Visszamentem, rám nézett, fénylet lett, higetetlen ez miket is mövel. Hasztam az új kapucsinot, amely kávésson és teljesen illatozott, megittunk, kikísértem a vonathoz. Tovább indultunk az útjainkon. Uh, és akkor ez lesz a, a versnek az életrajza vagy a versnek a lábjegyzete kerestem a, a melye postában a testhez című kötetét, amit elküldött nem találtam, de találtam egy levélváltást, nem kapucsinot, hanem kakó ittunk és azt írt az egyik kérdőjele talán helyesírás hiba kedves Nikolai a második se volt azért az igazi de mindenképp hősi cselekedet volt tőled, hogy vállott ezt a szabadságharcat, amelyel a gaz, ez most következik hát nagyon hosszú mondat, a gaz multinacionális extra profitot a magyar nemzetségből szipakoló elősködőkkal vagy tökét legyőztet. Nem vagy véletlenül tehet, bolgár, szabadság, szabadságharcos magyarság védő, verset a fentiek szellemében dicsőítőt? Oláv Bolykova, vendégünk és egy saját szöveg után a Kájáktól a Bulgária című számot hallották. Beszéltél erről a könyvről. Mi ez a könyv, amiből idéztél? Nem tudom, hogy készen van -e már. Nem, nem, most készülőben van. Azért, hogy most vagyok Magyarországon, mert Pécset kaptam egy ösztöndíjat, egy ilyen ilyen ösztöndíj, és akkor ezt csinálom. Kik lesznek benne? Hát nagyon sokan vannak egyelőre, előtől kezdve, szilá, Bobby-Siládon keresztül, nem tudom, ki van még, be, meg kell nézni legalább 80 személyt. Nem, nem, nem, nem. nem. Tudunk, a a, a könyvében van a véletlen játszik a szepp, hogy um, egy ilyen nagyon furcsa. Toda vagyok, hogy nagyon sokat olvasok, és így az út közben jön a következő szöveg, mi lesz, és akkor soha nem lehet tudni. Júniusban voltam a Fordítóházban, én általában a, ott nagyon sokat olvasok, és akkor ezt fordítok is, és akkor ott valahogy rájöttem, hogy ebben a könyvben vagyok, hogy van egy fordítás, akkor hozzá van az én szövegem, és és nagyon sok könyvet vettem, és akkor legalább 50, 50 kiló volt a podjászom, és akkor nem tudtam ezt búgájába vinni, mert ahhoz, hogy megírjam ezt a könyvet, nagyon sokat kéne olvasnom magyar, magyar verseket, magyar verses köteteket, és, és úgy gondolom, hogy nem kell könyveket vinni, hanem ide kell jönni magyarországra olvasni, és akkor ezt, ezt fogom csinálni, Pécset könyveket olvasni. Közben voltam, voltam Nagygonforván, Kányadi Sándor szülőkházában olvasni, sepsis olvastam a könyvtárban, és akkor ez valahogy belejövdik a könyvben. Kellenek, a... kellenek ezek az inspirációk, a helyszínek, ahova kötődnek bizonyos íróköltők, akiket aztán lefordítasz. Tehát nem elegendő a szöveg, hanem egy picit a, meg kell tapasztalni azt a helyet ami valamilyen módon meghatározza az odakötődőket? Nem csak a helyet, hanem az emberek. A, azok az emberek, akik ott érnek, és akkor velük való találkozás, az a, az a fontos valahogy nekem, mert tulajdonképpen a könyvben mondjuk úgy, hogy két nyelv találkozik, két kultúra, két irodalom és a találkozás fontos nekem, nem csak az irodalmak közti, közti találkozás, hanem az emberek közti találkozás is. Mennyire kettő, mennyire más ez a két kultúra? Hát mondjuk, ha... A bolgár nemzeti színházat népi színháznak hívják, például és semmi, semmi közös csak ahhoz a népi színházhoz, ami Magyarországon van, de népinek hívják. A, a bolgár nemzeti könyvtár népi, népi könyvtár, azt mondom, hogy a könyvtár előtt találkozom, azt mondom, hogy ne adnál előtt találkozunk. Másmilyen kultúra, de mégis közel van a, a magyar kultúrához. Az időjárás tulajdonképpen ugyanaz, mint bulgáriában. Hát persze nem a klíma határozza meg az embert, én, meg a... Én ezen nem nagyon gondolkodom, mert tulajdonképpen amikor Magyarországon vagyok, akkor, akkor magyar beszélek, és nem nem bulgár, vagy igyekszem, hogy, hogy Magyarul létezem. Nehéz a váltás. Most érkeztél egy-két napja. Ilyenkor mennyi kell az átálláshoz? Hát nekem egy hét kell. Mert, mert valahogy nem magyarul jönnek a mondatok meg a szavak, akkor jözzem a hibáimat, vagy úgy gondolom, hogy rossz a kiejtésem. Két hét múlva sokkal jobb lesz a kiejtésem, mint most. Másképpen működik az agyam is, mert ha az ember egész nap csak magyarul beszél, az utcán is magyar mondatokat hall, és akkor valahogy rahangolódik erre, erre a nyelve, erre a ritmusra, erre a zenére, erre a dalomra, és akkor másképpen, másképpen beszélek. Nagyon régen, amikor a 90-es évek elején visszamentem búgáimba, akkor visszajöttem Magyarországra, és akkor megdöbbentem, hogy, hogy nem tudok beszélni, alig írtek valamit, és hogy elveszítettem ezt a képességemet, hogy magyarul kommunikáljak emberekkel, és akkor ez ilyen nagyon ilyen nagyon, ha is mondjam, ettenetes volt. De egy-két múlva kidülök, hogy mégse teljesen elveszett, hanem visszajön ez a, ez a képesség, hogy de ehhez idő kell, és akkor ennyi. Sosem merült fel, hogy itt maradj? Ne, ne, nem. Én nem akarok magyar... Én, Amikor Magyarországon mondjuk a a vendégstatuszában vagyok, és akkor ez teljesen másmilyen, másmilyen helyzet, amikor itt laksz, itt élsz. Ráadásul én bolgárjó szeretnék lenni, és ahhoz bulgárjában, vagy a, a bolgárnyelvi közökben kell, hogy éjek. A bolgárnyelvben szeretnék valamit csinálni, és nem a magyar nyelvben. Kukorelli André-től is hoztál egy versfordítást, és akkor megkérlek, hogy olvast föl, légy szíves. A Kukorelli Andrének van egy verse, az a címe, hogy Keretes tököl, és akkor ezt felolvasom, és utána a Keretes tököl. Mikor egy kötő lépett fel a műsor keretében, sárga volt, abban lépett föl, meg egy két nadrágban, a nélon zacskóját pedig ami no no benne a dolgait ki kipakolta az asztalra, közvetlenül a mikrofon elé. Piszkosul tud zögni egy ilyen nélonzacskó, mintha valami rákcsálót tartana benne a zacskóban, és az rákcsálna no a mikrofont hát. Nagy zörgés volt, de zörgés közben azért lehetett néha hallani, hogy a bolgár beszél, a fordító sikartozik, az zacskozörök és a közönség megvan eligedve, hogy folydogálmös, és semmi sem áll meg. Uh, tulajdonképpen a versben van egy ilyen sor, amelyben a tartotta le van választva, és akkor én megkérdeztem, megkérdeztem Kukali Endőjétől, hogy miért ezt csinálta, és nagyjából ez, ez van elmesélve a lápjegyzékben. Mentünk a piac utcában, csoportosan, nem emlékszem hova vacsorázni, vagy csak sőzni, nem emlékszem honnan jöttünk, mentünk a sötét utcában, csillogtak a pocsolyák a lámpák fényében, megkérdeztem a. Költött, miért választja el a hatodik sorban a tartottamat. Igye figyel, a versben kellett nyilvánvaló híba, hogy tudjuk, mennyire tökéletes. Ah mondtam, és ki a bolgár kötő, nem emlékezett, nem akart ő senki bolgát bántani engem se. Ez a magyarkor szól, persze, persze, gyorsan közbeszakítottam, és most mind dolgozol. Need a pop-up Kovnikolája vendégünk, és a, lehet, hogy most meg én nekem kell megküzdenem a Dilmánó. Jobban járunk, hogyha te, ezt, te olvasod ezt. Dilmánó, Dilbea. Tudom, hogy én azért választottam ezt a számot, mert ennek van ma magyar változata, az a címe, hogy sólomének. És ennek nagyon ilyen furcsa története van. Amikor a, a Sebő-Bulgáriában van egy népfesztivál, akkor felvette ezt a számot, de, de nem a, a szöveg nem volt hallható, és a Nagy László azt mondta, akkor én most csinálok neked verset, és ez megcsinálta ezt a éneket, és nagyon furcsa, mert magyar ez ilyen drámai szám, hogy van egy csójom, akkor leszálljunk, szaggatás volt szerelem, végig szellemben régni, nem tudom, ilyen nagyon patetikus az egész. A bolgában ez ilyen, egy kicsit ionikus szám, van egy fia, aki megkérdezi a lánytól, hogy hogyan kell a paprikát jötetni, és akkor a, a lány azt mondja, hogy te nem tudod, így a földbe kell dugni a, a magot, és akkor ennyi az egész. Majd magyarul is fogjuk hallani ezt a súlyoméneket. Lehet, hogy alapvetően patetikusabb nemzet vagyunk, nem tudom. Hát lehet, hogy az az egyik különbség. Ez az egyik különbség az Látom, hogy kortársakat fordítasz, Nádas Pétertől, Nádásdi Ádámon át, Eszterházi Pétert. Az, egy, az egyértelmű volt, természetes volt, hogy a kortársak, akiket ismerhet az ember, akikkel beszélgetni tud, akiknél vissza tud kérdezni, előbb jöttek az ismerettséges, és utána kezdted el őket fordítani, vagy a fordítások kapcsán ismerkedtél meg ezekkel a szerzőkkel? Hát egyébként volt, hogy a kortás irodalom, de nem a szerzők miatt, és nem azért, hogy, hogy élők, és hogy kapcsolatban tudnék velők lenni, hanem azért, mert ami a bolgár irodalomban érdeke, az a, a történő irodalom. És a fordítások révén lehet irodalmat csinálni, a, nem a, az élő iroda, ami ami most történik, ami most él, ami most iódik és a, a, a visza, az a viszony, ami, ami a világ világhoz, hogy is mondjam, ami alakítja a világgal. És ez nagyon izgalmas gondom, mert most nem lehet tudni, hogy tulajdonképpen mi marad. Holni az autentikus odalmat, és ezt az autentikusságot bolgányelven megcsinálni. Ez nagyon Hiszen izgalmas gondol. És írsz többek között ebben az évben is jelent meg egy kötetet, magyarul nem nagyon láttam. Vannak fordítások, ahol téget fordítottak magyarra? Nem, de én nem is akarom. Mert. Én nem akarom, hogy ilyen csebe legyen. De ez nem cserebele, de valószínűleg aki ismert téged, mint műfordítót, és látja azt, hogy neked ugyanígy születnek szövegeid, azt kíváncsi vált. Én nem vagyok érdekelt a magyar jöldalomban, sokkal jobb, ha, ha nem is vagyok magyar szerző, hanem csak fordító. Kell ez a távolságtartás a fordításhoz? Ahogy mondtad, hogy szeretsz itt lenni, de mint vendégként, hogy kell ez a távolságtartás. Tehát a kettő ő nem keveredhet, vagy neked nem lenne jó, hogy az két külön szerep, az két külön szerep, egy szerep szerző, más szerep a fordító, és sokkal tisztább a helyzet, hogy csak fordító vagyok, és fordítóként ismernek engem, és fordítóként létezem a nyilvánosságban. Ráadásul én elég magas szinten tudok magyarul és én amikor bolgára a szövegeimet, bár fordíthatóak, mégis úgy gondolom, hogy ezek fordíthatatlannak, mert csak bolgárul létezhetnek, csak bolgárul elmondhatják azt, amit elmondani képesek. Tavaly meghívtak engem lépcsében, és akkor németre lefordították a szövegeimet, van egy olyan hogy levelek Péterhez. Én nem tudok némető. És akkor volt egy színész, aki felolvasta az egyik levelet, és ez nagyon furcsa volt nekem, mert lehetett hallani a német szövegnek a ritmosát, meg a ritmosváltásokat is, mert ez fontos ebben a, a könyvben. És lehetett, lehetett ez, ez, ez, nem tudom, én éreztem, hogy a, a közönség hallja ezt a hangot, és akkor együtt lélegzik ez a szöveggel, és akkor a felolvasás, meg a beszélgetés után eljöttek az emberek, és akkor olyan visszajelzéseket kaptam, hát mégis nekik ilyen fontos visszajel, hogy megértették azt, amit, amit hallottak, ami, ami furcsa volt nekem, mert mégis más nyelven is működhetnének ezek a szövegek. A másik dolog, ami, ami azt gondolom, hogy nem ezek a szöveg nem működnének magyarul, általában ott, a, a, a, aki megszól a szövegekben, olyan ember, aki tud magyarul, és, á, és állandóan belefordítja a szövegeiben, a, a magyar szövegeket hivatkozik Magyarországra, a magyar szövegek fordulnak elő, magyar magyar szavak is, magyarul, és ez teljesen elképzel, olyan ember, aki benne van a két, két nyelvben. És teljesen, ez nem lehet megcsinálni magyarul, mert mihez képes lesz ez az ha ha a magyar a magyar, az az valahogy nem lehetne megcsinálni, nem, nem tudom, hogy mennyire világosan mondom. Abszolút világos. És akkor a valóban című Pilinszkián... Ez, ez inkább hagyjuk ki. <laughs> ez túl hosszú, nem... Akkor mond el, hogy miről szól. Hát a vers szól, hogy uh, tulajdonképpen Pilinszki volt az első kötet, akit, akit bolgára uh, lefordítottam, és akkor így történt, hogy amikor Debrecenben tanultam, uh, egy ilyen feladatot kaptunk, egy szeminárium, hogy uh, elemezni egy költönek a fordítását, a, bolgár fordít, a magyar költönek a bolgák fordítását, elmondni, hogy mi jó, mi rossz, és akkor megcsináltam ezt a, ezt a feladatot, de úgy gondoltam, hogy az igazi, az igazi kritika nem az, amikor elmondjuk, hogy mi jó és mi rossz, hanem amikor, amikor mi is megcsináljuk és megmutatjuk, hogy hagyan kell hogyan kell lefordítani ezt a verset. Ez melyik vers az, apokréf. Ennek az apokréfnek. Az két fordítása van, az egyik ahhozból lefordították, és az ahhoz fordításnak semmi közö, közösénys sem a magyar vershez. A másik fordítás egy nagyon jó fordítás, de ilyen nagyon költői fordítás, akkor megcsinálja a formát is, miközben én azt gondolom, hogy nagyon fontos nem csak a formát is megcsinálni, hanem és én másképpen is hallom ezt a verset, másképpen a ritmosát, hallom magyarul. Ez egy nagyon nehéz szöveg, tehát azt gondolom, hogy ezt a verset eleve Pilinskét átültetni más nyelvbe, az nagyon nehéz lehet. Tehát mi az, ami az apokrifből elsőként nagyon erősen átjött, ami mint egy ilyen kapaszkodó volt a fordításhoz? Nem, mint akkor fordító voltam, minden tanulmányt elhostam el a vers nyelvileg nagyon jól ismertem, mert nagyon sok ember megbeszéltem, hogy tulajdonképpen nyelvileg mit is mond a szöveg, és közben ilyen erős ritmikai élményem van, hogy hallom ennek a szövegnek a hangját, és a, az ihletet fordításaim, olyan fordítások, ahol, ahol halama szövegnek a ritmos a hangját, és akkor ez bolgár is meg kell csinálni ezt a hangot, ezt a ritmust. És akkor lefordítom ezt az apukrifot, és közben így alkult, hogy uh, én eddig soha semmilyen szerzővel ezt nem csináltam, az egyik barátomnak a barátnő a, a Vatói elemérnek a lánya volt, és akkor a Vatói elemér, aki fénykép, akkor vele is találkoztam. Most nem emlékszem ennek az embernek a nevére, tóni hívták, aki, akinek van egy könyve, pilinsky és akkor közben lelkész. Mert Tóni egy másik barátomnak a, a családjának a barátja volt. És akkor Tóni volt, és találkoztam, akkor ott voltam a, a parókiát. Tájában, és akkor, és akkor Pilinszkéről kommunikáltunk. Mert engem nem a, a szerzők érdekelnek, hanem a szövegek, és időnként azt gondolom, hogy jobban nem ismerni a szerzőt, mint, mint ismerni, bár néha nagyon segít. Én és Pilinszkit a fog... saját hangján hallani, az szerintem hozzá segíthet, vagy az egy pluszt adhat, hogyha az ember őt hallgatja, Igen, lesz, neki jellegzetes hangja van, és akkor jellegzetesen olvasa fel a verseit. És akkor ebben a versben, amit, amit nem akartam felolvasni, megtaláltam egy cikket az interneten, ahol automatizálja, hogy Pilinski nem homoszexuális, ez, ez mit tudom én, a liberálisok, vagy nem tudom kik, próbálják ellopni, megszennyezni, és nem tudom mit csinálni vele. Közben lehet tudni, hogy hogy tényleg homoszexuális volt, és akkor nagyon sok ember elmeséli bizonyos történetek, hogy mit csinál, van ilyen városi történetek, hogy elmegy törcsik maival a cigán fiójával, és azt mondja, hogy ez a nagy szerelme, hogy ad van Rubin Sziláda, és nem tudom milyen fészeklubban ördözik a, nem tudom, a a, a vagy a nem tudom pontosan két és akkor ebben a szövegben ez valahogy elmesélve van, van az a történet, hogy amikor Romában voltak ott a nemes nagy Ágnes, -e, és nemes nagy Ágnes az írja a naplójában, vagy a valamelyik levelében, hogy a Pipi meg a Toto egész nap bújják a szobát, a helyet, hogy, hogy a Romát. Van egy olasz kötő, ez is benne van ebben a szövegben, és akkor elmesélje a találkozásat Pilinszkiben a, a versében, és akkor a, láp, és akkor a versében a kötő, aki nincsen megnevezve, elmondja neki, hogy, hogy ilyen problémái vannak a vers írása, és közben, közben meleg is. És akkor a fordító, lehet tudni, hogy tulajdonképpen az a kötő a Pilinski. Most nem tudom kiejteni ennek az olasz kötőnek a nevét, mert csak írás ban láttam ki nem halltam, ezzel kezdődik. magyar is megjelent akvá. És akkor hallgattok meg Sebő Ferenc sebesény Márta előadásában a már előbb megidézett sóyó meneket magyarul. Csak szállj le, szállj, le, szállj le, ha mondom, Te sólyog aranycsőrűk, Te sólyog aranycsőrűk, Te sárga, sárga, sár aranykörműk, Te sárga, sárga, sárga sár aranykörműk, A sícs felselye minget, most is besevényje, csontáti táctitárti a szíve, csontáti táctitárti a szíve, csontáti táctitárti a szíve, csontáti táctitárti a szíve, a híven bevedélye, a a hígen hígen hígen hígen hígen a hígen hígen hígen a hígen hígen hígen hígen hígen a a O diga diga diga ga O diga diga diga ga lierta Usai la ida shoyu Usai la ida shoyu C'ho sai la sai mondo észújok aran ködű, ésárva sárga-sárga sárga ködű, ésárva ésárva ésár aran ködű, oszisz tesz egy linja, oszisz tesz egy linja, csópták és csópták és csópták osziben, csópták és csópták és csópták osziben, csópták és csópták és csópták Ígyek, ígyek, a hírek a hírek a hírek ígyek, elirtak, a hírek a a hírek, a hírek a a Solyomének után továbbra is Boykov Nikolaj műfordítóval, költővel beszélgetünk. Bár mondod, hogy szét kell választani azt, hogy az ember az egyik nyelven fordít, a másik nyelven ír azért, te írtál magyarul is. Ez a bizonyos tébolytapasztalat című mű, amiből majd hallunk. Tehát, hogy az, az hogy jött, hogy magyarul írtál? A, a tapasztalat az az, amit, amiből talán felolvasnék, ez nem magyar litrőt, hanem bolgár, de van egy másik szöveg, amelynek az a címe, hogy a és akkor ez magyar irodat. Hát van ez a föld, nem földő, hanem alibi nevű folyó, és akkor kétszer szerepeltem ebben a számban, a földő számban, meg a titok számban, és akkor a titok számban megjelent ez a ez egy ilyen, egy ilyen szerű ami tematizálja pont a, a, a, a, a téboly tapasztalat, mert tulajdonképpen én hivatalosan, vannak különféle diagnózisaim. Nem csak ilyen sizofréniás is vagyok, mert, mert bipoláris, micsodája, meg sizo, nem tudom milyen, milyen, mert most már el is felejtettem. A, a, a 94-ben, amikor elkezdtem Debrecenben a PSD-t, szeptemberben egy ilyen, ilyen tálapotba kerültem, és akkor ott a C ami amiben a, a Tarsádon is volt, ott két hónapig töltöttem. És annak a azok, Nem van, hát, a reflexió, hanem inkább az elmesélései Vagy elmesszillései. És akkor megkérem, hogy ezt felolvasod nekünk? Én, én egy verset szeretnék felolvasni, Jó. az a címe, hogy... A, a, állom látása uh, és a kulcsokról. Uh -huh. uh, tulajdonképpen idén Bolgár megjelentett könyvem, az a címe, hogy 101 ajánlás, és bizonyos értelemben ez ilyen sikeres könyv lett, mert két perszt és díjra jelöltek bolgáról, meg a Bolgári Odalmi Újságnak mit tudom én a listájával kell, mert tíz legjobb könyv közé sor soroltak és ez a könyv pont ezzel a versen kezdődik uh, Állomlátása a falról és a kulcsokról. Egy ajtókban álló fal mellett ültem, és álmodtam egy végtelen, szinte végnyéltői fa Felibettem. A számban kulcs volt. Az első, legközelebbi ajtót kinyitottam. Ott az ablaktalan szobában az ajtóval szemben fal mellett, ember ült és álmodott. Felibesztettem. A szájában kulcs volt, és elmentünk éböszteni a többi, aki álmodott. A fehér szabak többi ajtói mögött. Azután feléböltem. Az nagyon furcsa, amikor magyar kéne felolvasni ezeket, mert én nem a magyar szavakot hallom, hanem a a bolgár, a bolgár ritmus, és akkor valahogy Idegenő érzem ezeket a szövegek, ez nem az én szövegeim, nem az én hangom, nem nem ezt akarom mondani, nem, nem hogy mennyire világos Abszolút nem. világos, konferált fel az utolsó zenét, amit hallunk. Ez ilyen koncert és uh, Elgá a zeneszerző, és ez uh, Jacqueline Dupé uh, játszik, én teljesen véletlenül tulajdonként csak a barokk zenét. Szeretem, ami utána következik az csak a csakramlás. És egyszer voltam egy koncerten, és akkor nagyon fáradt voltam, és akkor eladtam már az elején, de akkor volt az áldának az enigmája, és tudtam, hogy az az én zeném és utána elkezdtem az elgát hallgatni, meg keresni, meg ilyesmi, és akkor teljesen véletlenül megtaláltam ezt, ezt a koncertet, ahol Jacqueline Dupel játszik, ez, és uh, én az érdemben sokan nem mondom, hogy zseniális, meg fantasztikus, meg ilyesmi, de, de ha a zenéről van szakott, mondom, hogy Jacqueline Dupel fantasztikusan játszik, ez nagyon nagyon szenvedélyesen játszik. Máté Gábornok van egy jellemzése a, a, róla, vagy a Jacqueline de mert ő nagyon fiatalon beteg lett, és akkor, akkor abba kellett hagynia betegsége miatt, és akkor fiatalán halt is meg, ilyen szkleozis a volt, és akkor abban az elemzésben tulajdonképpen az derül ki, hogy csak abban a zenében, abban a játszásban tudott létezni, és tudott maga lenni és szerintem ez lehet, lehet, lehet, lehet, én érzem a szenvedélyet, a megszállottságot, az, hogy van valami többlet, ami, ami szavakkal nem lehet kifejezni. Te amikor írsz, te szenvedélyes vagy? Megszállott uh, vagy? Igen, igen. Amikor fordítok ki, és tőledben azok a jó fordítások, amikor ilyen állapotban uh, születnek, hogy, hogy van ez a megszállottság, a, ami, ami nem jelenti azt, hogy utána nem következik a hosszú munka, a, a, a, a szerkesztés, de, de a fő már benne van a szövegben. A, az, ami, ami csinálja, legalábbis nekem az irodalmat az irodalomnak, az, hogy nem csak szavak vannak benne, ami annak, ami, ami ennek hanem valami több lehet, ami, ami szavakkal nem tudok kifejezni. Van a költői, ott mondjuk, hogy politicsiszkibjász, ez is csak bolgár tudom mondani, és nem aztán megszállottság magyar, de teljesen másképpen hangzik nekem, amikor azt mondok, hogy megszállottság, és amikor azt mondom, hogy bjászd, de mert teljesen más, milyen a, a jelentés mezeje ennek a szónok, más, más mondatok jönnek, más, más, más szavak kapcsolódnak ehhez a szóhoz. Végezetül hallgassuk meg Elgár Csálló koncertjét, Jacqueline Dupré előadásában. Mai vendégünk Nikolaj Bojkov volt, a magyar nyelvi irodalom-bolgár műfordítója, és bolgár költő. Örülök, hogy itt voltál, hogy beszélgethettünk. Én is. Valamint a zenéket is a te válogatásodban hallgattuk. A jövő héten Szegő János Már Önöket, Molnár T. Eszter íróval. Addig is megköszönöm figyelmüket, Pályi Márk nevében is. további szép estét kívánok. Martonévát hallották.